Неговата благост Достатъчна е една запалена свещ Един брат беше прият от учителя и стана дума за работата на ученика върху себе си. Във всички направления трябва да се създаде мощна мисъл. Трябва да се засегне животът отблизо. Трябва да се пристъпи към онези методи, които не делят, но които помагат еднакво за растежа на всички. Хората трябва да се убедят от какво зависи човешкият прогрес. Завътрешната школа се изисква стремеж за образуване на връзка с първия принцип в света тази връзка стои в едно, да изчезне съмнението. А първата е проява е любовта. И понеже тази първична причина действа по закона на всемирната мъдрост, не можем да допуснем, че в нея има изключения и погрешки. В нея погрешки не стават, защото за да се случи такава, това подразбира, че Божественото не схваща всички неща и че има неща извън Него. Да имаш положителна вяра, това е един от признаците, че човек е направил връзка. Тогава любовта на първичната причина може да се проявява в теб. Тя прониква в съзнанието ти и осъзнаваш Божията любов. Тогава ти можеш да бъдеш носител. При втората стъпка се явява Божията мъдрост и в Божествения свят тя носи светлина в себе си. В нашето положение Божията мъдрост е вече един път по който можем да бъдем носители на Божията любов и да я проявим към ближния. А любовта към враговете това е за съвършените, за светиите. Да любиш врага си това показва, че не си от обикновените хора. Ученикът от окултната школа трябва да люби врага си. Ученикът да не се смущава от нищо, което става около него. Ако ти си свързан с първичната причина, тогава всичко, каквото се случи, ще работи за твое добро. Законът ще работи. Той няма никакви изключения. Така човек постепенно ще усили своето съзнание. Той трябва да има тази опитност, защото опитността усилва. О нези които вървят по този път, трябва да имат голяма стабилност. Силата е там трябва да се зароди такова съзнание, без страх, който дойде при теб, да е готов да те нагости. Защото Божественото учение е такова. Всеки, който се приближава до теб, се запалва. И това е преимуществото. Колкото и да се мъчат да изгасят Божественото, не могат. Приготвят се условия и отвън, и отвътре за Божественото. Човек трябва да живее за Бога. Това е вече освещаване на личността и индивидуалността, душата и духа. Тогава те добиват своята ценност. Някои казват личност. Личността ще добие ценност, ще се освети по този начин. Всички неща ще могат да се оценят. Силата е там. Трябва да се работи. Трябва да се представи на хората в какво стои божественото учение или в какво стои това учение, което ще спаси света. трябва да се привлекат. Трябва да се намерят тези, които са подготвени и призвани. Не се изискват много хора. За да се запали един град, достатъчно е една свещ. Когато един човек е свързан с първичната причина, той всичко може. Който няма вяра е безсилен. Изчерпва се. Прииждане трябва да има отгоре от духа. Хората търсят Христа, който е живял преди 2000 години. А Христовият дух и сега действа трябва да се разбира Христос сега, който работи в света. Като станете сутрин, трябва да отидете при Бога. После ще опитате ума си, сърцето си, душата си и духа си. Сега ще гледате да уякнете, Ще се мобилизирате. Работете върху себе си, върху своето просветление. То като дойде, човек трябва да дава, да работи.